Well, here we are again. The Beatles kommer till Sverige för andra året i rad 1964 Och den här gången är de världsstjärnor Fansen trängs på Arlanda när planet landar Och på presskonferensen som följer skämtas det friskt What about them? What about them? is that fine? 12 foot 3 Jag vet hur stor Jag tror det är engelska Har någon sagt att president de Gaulle. Inte än skrikande fans John, George, Ringo Paul anlände vid den idag Välkända för att alltid driva med journalister sig inte Liverpoolgossarna den här gången heller under eftermiddagens presskonferens. På frågan om de verkligen kunde höra vad de skängde under sina föreställningar så svarade John lite nonchalant att det brydde de sig faktiskt inte om, de har ju i alla fall skivorna hemma. Och Ringo som såg mycket svårmodig ut under hela tiden presskonferensen pågick, han sa att han struntar om han såg ut som det går, för han gör ju pengar han också. Och att de skulle vara skadliga för sina unga lyssnare här i Sverige blev de ju till och med anmälda, anmälda för barnavårdsnämnden. Det var det dummaste de hade hört. Om inte vi fick flickorna att skrika och gråta, då skulle någon annan göra det, sa de. Och det är ju inte värre när män går på fotbollsmatcher. Reporter Lisbeth Borger Beatles ger fyra konserter i Stockholm och dessutom har deras film A Hard Day's Night Sverige-premiär i juli Och det är inte bara Beatles-musik som lockar Många killar låter håret växa ner i pannan och över kavajkragen som dem Och i London frodas modeindustrin Kjollängden kryper uppåt, färgerna blir starkare både på kläder och på smink Ungdomen står i centrum